Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah. Allahumma ati wabarakatuh. taqwaha wa zakiha Antakhiru man zakkaha Anta warahmatullahi wa Alhamdulillah. Amma ba'du Ikhutul iman ikhutu fiddin A'azakumullah wa'uhibukum fi Allah Alhamdulillah summa alhamdulillah Alhamdulillah ikhutul al iman kita boleh sambung majlis ta'lim ta Ahlu sunnah wal jamaah sangat mencintai majlis ta'lim ta Ahlu sunnah mencintai ilmu Para ulama Ahlu Sunnah menyebut ilmu adalah hidayah. Ini diambil daripada ayat Quran, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. perkataan al huda dalam ayat ini, Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dia Allah yang mengutuskan rasulnya dengan al huda. Kesemua ulama tafsir kata al huda di sini adalah al ilmu. Artinya Allah menghantar Rasulnya dengan ilmu, wahyu Bukan dengan kebodohan Bukan dengan Rasul datang secara Koinsiden oh, No no no dia rancang. Perutusan Rasul itu dirancang oleh Allah Dia bukan koinsiden Kebetulan bumi Mekah ni dah kacau banyak sangat Kacau bilau hantar kepada rasul tidak tidak kira ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaikamirabbik ya wahai rasul sampaikan sampaikan apa yang tuhan turunkan kepada kamu sampaikan apa yang diberikan oleh tuhan kamu kepada kamu maknanya muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam jadi rasul ikhwan dirancang oleh Allah Allah rancang Besitu ayat akhir pada hari nabi dibangkit sebagai rasul Iqra bismirabbikal ladzi khalaq ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil di hujungnya alyau ma akmaltu dinakum. Kalau benda tu koinsiden dia tak boleh sempurna. Dia tak boleh sempurna. Islam agama yang sempurna. Cukup tarikh kesempurnaan dia. Allah wafatkan rasulnya. Supaya kalau Allah subhanahu wa ta'ala hanya membenarkan Rasul dia menyampaikan ajaran Allah kepada umat. Allah mati matikan ke Rasul ketika agama ini sempurna supaya tidak ada mulut yang kedua. Tidak ada tangan yang kedua selain daripada Rasul boleh berbicara tentang agama ini. Lepas Muhammad boleh ada Nabi lain. Seperti mana lepas Musa ada Nabi lain. Lebih Isa ada Muhammad. Lebih Ibrahim ada nabi. Lebih Nuh ada nabi. Tapi lepas Muhammad tidak ada nabi. Nabi tidak difokuskan dalam pembinaan stadium. Awak pernah baca riwayat nabi buat stadium? Tidak. Fokus kerasulan. Tidak berlaku dalam perancangan rumah. Perancangan bandar. Tidak. Rasul hanya datang membicara tentang Isi syariat Maka itu telah ditutup oleh Allah Allah tutup dah Tak ada dah Tak ada dah orang kedua setelah Muhammad Boleh bercara tentang isu syariat Ditutup, ditutup semua mulut Diwafatkan Rasul Tuhan boleh bagi Rasul dia umur panjang Tuhan dah buat dah dekat Nuh AS Tuhan boleh bagi umur Nabi Muhammad 2000 tahun sampai hari ni kita boleh rajok ke Nabi Tak ada peristiwa yang berlaku zaman Nabi Ketika Nabi gering, Nabi sakit Sahabat masuk Bertanya Berbincang dengan Nabi Ada sahabat kata Nabi gering ni Hak dia cakap tu tak usahlah kita ambil kisah sangat Hak Nabi cakap tu tak usahlah kita ambil kisah sangat Ada sahabat mula nak bagi pandangan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, lepas Nabi balik daripada Mekah, Nabi buat aji, Allah turunkan ayat itu, ayat tiga pada surat Al-Ma'idah, tidak boleh sesiapa pun berdicara tetap bergama, Malaikat Rasulullah sekarang bagi dia ada wafat maka benar kata Abu Bakar dalam hadir Bukhari kata Abu Bakar benar Nas. man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan ha'mata maka betul Wahai manusia, wahai manusia. Dia awak kan boleh kata ayyuh sahabi Wahai sahabat-sahabatku. Dia kata ayyuh nas. Panjang bahasa dia. Jauh bahasa dia. Wahai manusia. Siapa diantara kamu sembah Muhammad? Muhammad dah mati. Apa kamu nak buat? Apa kau nak buat? Muhammad dah mati. Lepas ni kau nak tanya apa? Penek kau nak buat apa? Muhammad dah mati. Siapa sembah Allah Allah hidup hay Allah yang meneruskan agama pada Muhammad. Tadi awak bacakan ayat daripada surah Ali Imran kan? Wa ma kana Muhammadun illa rasulun. Qad khalaq min qablihi rusul. Muhammad adalah rasul. Sebelum Muhammad ada rasul-rasul rasul lain. Afa imma ta au ala aqabikum kalau Muhammad mati atau dia dibunuh di medan pertempuran kamu nak tinggalkan Islam pasal itu orang pasal tu orang mungkin boleh kata ini nabi kata sampai katalah ini nabi kata dia kata ini nabi kata takkan jadi syariat kerana pemegang syariat Allah Allah itu syahrah dia yang buat syariat Muhammad menyampaikan pasal itu ada hadis palsu Quran palsu tak ada Quran Palsu orang kenai. Hadi palsu orang orang lambat sikit nak jumpa baru jumpa. Tu pun datang pakai-pakai hadi palsu kena hambat juga. Tu yang nak bercakap hadi palsu tu pakah. Kena hambat juga. Tu bahaya umat apa ini ikhwan. Kalau saya kena hambat is ok lah hayak acak. Be habih ya asyqi. Bodoh manusia ni. Orang bawa pada dia agama, dia tak mau fikir. Islam tak boleh kenai kalau tak fikir. Tak fikir, tak dapat Islam. Tak fikir. Nabi Ibrahim pecahkan berhala-berhala kecil, tinggalkan berhala besar. Nak bagi fikir. Nak bagi fikir. Hari ini 10 maharam. Kalau, kalau kita duduk di Iraq hari ini, inilah kita boleh tengok Karbala. Saya memang sering dah tengok Karbala Saya tengok Karbala Tengok macam mana orang Syiah Pukul ibadah Real Tengok face to face Kalau orang mahu fikir Orang Syiah mau fikir Agamakah ini Agamakah ini Cara agamakah ini Dapat Tapi tak mau fikir Ada benda menghalang pemikiran manusia tak berpikir ada pihak menghalang dia tak berpikir budak umur 6 bulan 7 bulan ambil pisau pam, pukul darah meleleh budak tu menangis dia seronok mak ayah dia seronok lupa diri lupa diri pukul sambil lupa diri ambil roh Hassan Ruh dah masuk dalam badan dah syiah tak boleh tipu syiah masih ada lagi sampai hari ni di Arab majlis sarung cincin masuk dalam rumah gelap sarung cincin balik ni lelaki balik sana perempuan masuk lah dalam bilik ikut dal tu bukan saya dengar orang cakap kita tengok saya tak masuk lah dah masih suci jadi ada lagi majlis dia dia tak boleh bohong fikir lah awak fikir Buat sarung cincin perempuan Kemudian awak bersama dengan perempuan tu Bila keluar Nasib lah kena, kenai tak, kenai -tak kenai. kena, tak kena. Kena dia beradik, dia beradik Fikir Agama ke itu Agama ke itu Mengajak orang berfikir Awak nak mengaji apa pun Awak mengaji Tapi akhirnya sampai awak mengaku Awak dapat mu'jizat Awak boleh nampak Tuhan Awak boleh mimpi Tuhan pikirlah Fikirlah Agamakah itu? Agamakah itu? Orang kata Kata Abu Turak Aku Teringin nak berjumpa dengan Abu Yazid Abu Yazid Aku teringin nak jumpa dengan Abu Yazid Dia orang Orang Sufi bercakap sama dia Itu dia sibuk lah. aku tak ada mimpi Abu Yazid pasal aku mimpi Tuhan kata Abu Turab celaka enggak kau tahu tak sekali kau mimpi Abu Yazid lebih baik daripada 70 kali mimpi Tuhan saya tak bohong, demi Allah ini ada dalam Ihya Imam Ghazali. bukan saya bohong, saya kata demi Allah ada dalam Ihya Imam Ghazali. Pergi baca dan pergi kaji Awak yang tak mengaji Awak yang tak tahu Kisah itu ada di mana Awak yang bodoh Bukan saya bodoh Awak yang bodoh Awak tak mengaji Awak ada agama Apa perisik agama awak Mimpi makhluk lebih, Mimpi makhluk lebih baik Daripada tujuh puluh kali mimpi Tuhan Agama apa ni Dalam ilmu sifat 20 kata Tuhan tidak bertempat, betul? Ada di mana-mana. Mimpi bukan alam kah? Tuhan bukan alam, dia rabul. alam kullu ma si wallah. Alamtu kullu ma si Mata alam, pandangan mata alam. Mana sahaja. Dalam dalam uh, masa, masa adalah alam. Tuhan bukan alam. Tuhan cipta masa, Tuhan tak duduk dalam masa Tiba-tiba awak benarkan kisah ini Mimpi Tuhan Mimpi Tuhan macam mana awak mimpi Tuhan Mata awak nampak apa Setiap yang mata kita boleh nampak Ataupun kita pejam, kita bayang Kesemuanya alam maha suci Tuhan Daripada mengambil tempat alam Dia tak duduk hati alam, dia tak menumpang alam Mata awak alam, hati awak alam, perasaan awak alam awak kata Tuhan tak bertempat, tiba-tiba awak tengok Tuhan dalam mimpi. Are you crazy, man? Awak belajar apa ini? Ilmu tidak salah, awak yang silap. Ya, fikir, fikir. Agama saja datang, satu benda yang ditutup sekian lama adalah pemikiran. Lepas itu, agama datang, hifazul akli kuliyatul khams hifzul aqli pelihara akal pelajaran akidah pelajaran yang wajib dalam Islam dia kena mudah dia tak boleh susah atau akidah benda penting dalam Islam dia tu mengaji akidah sampai tak tahu akidah benda penting dalam akidah berapa lama mengaji akidah saya mengaji kira kitab tu binding 4 kali dah lama faham tak lagi tak faham lagi Bismillah saja. Bismillah saja mengaji empat tahun. Saya cerita ni semua, Ikhwan. Bukan saya kata kau orang ni, pengalaman yang saya lalui. I telling my apa? Experience. Ha. ex ha. Tajribah. Pengalaman yang saya lalui. Saya ada guru yang kupas Bismillah saja berbulan-bulan. Saya masih simpan nota kaki tu. Kalau saya nak ajak lah. Memang saya hebat nah Saya belajar, Tapi hebatkah Kalau Nabi tak ajak ilmu tu Bar tu macam mana Titik tu di mana Di mana asal titik Nak tahu sangat Boleh cerita ya kawan Dia masih ada macam Saya cerita di Kelantan tu kan Di masjid tu saya pergi Saya dah buka kitab duduk mengajar lah depan saya tu satu pakcik dia selenang kuning yang ustaz nan lah. saya dah buka dia pun buka tapi saya duduk tengok daripada atas ni kitab dia lain kitab saya lain tapi saya buka dia buka oh, memang tajuk lain penulis pun lain tapi saya buka dia buka saya baca dia duduk wih ni satu benda pelik <laughs> habis dah kuliah semua Sini nak ambil uduk semangat isyak. Dia main dengan saya. Oh, dia kata dasyat kitab, Ustaz. Kitab ni dasyat. Bukan sebarang orang boleh ajar. Oh, saya kata saya fokus bukan sebarang orang. <lainan> lupa <ganda> lupa> <tri> <tri> <tri> saya kata, Pakcik. Kitab Pakcik tu cetakan lama lah. Dia bagi saya. Dia tunjuk kitab dia. Kitab dia ni tak ada tulisan. Kosong. Macam apa? Macam... A4 tu kan. Ha macam A4 tu dia ambil banyak-banyak dia klik-klik kosong. Ayuh. Saya kata macam tu orang tu nak kasi jumpa tok wali kan, saya jumpa apa Ada ustaz nan tak ada. Cuku terpak cik, saya pun kita jumpa orang lagu tu, kita ada pengalaman pernah jadi macam tu. Oh seketer dahsyat tulisan kawan ni cantiknya hmm. Saya kata tulisan dia ni cantik bcik. Pengarang kita ni bagus. Tengok dia buat muka surat pun cantik. Wih, muka surat lagu ni lagi cantik pak cik. Dah writing dia. Dia duduk tengok muka saya. Dia tak kata apa. Dia punya tak ingat lagi gila pun duk-duk. <laughs> Dah aku gila. Lagi gila pun duk-duk. <laughs> nak layan orang gila macam tu. Nak stop kegilaan dia. Habis tu dia kata saya dekat Allahu akbar. Bos oh, kata dalam tu bosik. Dalam tu Allahu akbar. Dia kata Allahu akbar takbih tu situ. Allahu akbar takbih tamra. Lepas ra ada lagi huruf dia kata Lepas ra ada lagi huruf. Ra kan eja ra macam mana? Ra alif hamzah ra. Saya kata betul Pak dia kata Allahuakbar. Ra tu tak bib lagi. Alif, ra, alif hamzah, ra. Saya kata betul pak cik. Ra tak bib lagi pak cik. Lepas ra ada hamzah pak cik. Ha, zaita marbutah, hamzah. Lepas hamzah ada ta pak cik. Oh, dia kata, dia pula kata saya dalam sungguh noh, dalam pak cik. <laughs> dalam pak cik. <laughs> Jangan main-main. Hang Han sok nak jadi gila aku tak boleh gila Bukan. <laughs> Buleh ajarlah. Apa manfaat dia? Manfaat jadi gila lagu dia. Betul Islam ni, dia boleh dapat. Kenapa mereka masuk Islam? Why? Apa? Why apa? Mereka kata apa? D, D, D. D e, Spelling dia T-H-E-Y Y-D Become Muslim Betul? Betul lah ha. Kenapa mereka jadi orang Islam Kalau Islam ni susah Kalau Islam ni susah Kenapa mereka Islam Islam The final religion Boleh? Betul? Ha. Hari ni 10 muharam Islam the final religion. Dan dia berjumpa itu. Dia berjumpa. Dia berjumpa. Belajar belajar belajar. Selalu Syekh apa nama Syekh Zakir Naik akan kata, rujuk kepada Quran dan hadis-hadis yang sahih. Rujuk kepada Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itu Dr. Zakir Naik Akhirnya itu ikhtisar iman. Dalam majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu dia mengajar kita berfikir Kedua, al-sunnah wajib mah mempersembahkan dalil, persembahkan dalil, pak prima, present, present, present dalil, bukan pemikiran, dalil, dalil, mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Dalil itu Quran dan sunnah, Quran dan sunnah bawa dalil bagi masyarakat lihat dan fikir dalil, perbandingan mesti ada. Tak kalau kita akan dapat Islam Kita tak tahu betapa besarnya agama ini Berkembanglah agama ini sampai dua per tiga dunia Kalau agama-agama kecil Isi dia nothing Orang takkan terima Yang terima Islam bijak pandai Bukan si bodoh-bodoh Hak bodoh ada juga Sebab tak mau belajar Dia jadi bodoh Agama Islam bukan agama turun-temurun Quran banyak cakap tentang Inna wajadna abaana kami mendapati nenek moyang kami. Apa Quran kata? Awalam abaahum la la ya'qiluna syai'an wa la yahtadu. Apa kata kalau bapak-bapak kamu tak berfikir dan tak mendapat petunjuk? Quran bantah. Islam bukan agama taklid-taklid tapi Islam agama berjumpa dengan dalil dan tidak ada benda lebih besar dalam agama ni melainkan dalil. Akhiwan okay, Ahlu Sunnah wal Jamaah bila antum duduk dalam majlis Ahlu Sunnah antum tak akan dengar ada orang lebih mulia daripada Rasulullah. Antum tak akan dengar ada orang lebih baik daripada Rasulullah. Bila antum duduk dalam majlis Ahlu Sunnah Antum tak akan jumpa ada orang lebih saleh, lebih taqwa, lebih wara daripada Rasulullah. Itu tanda majlis tu Ahlu Sunnah. Totally 100% Ahlu Sunnah menolak kalau ada somebody datang dia nak sama tinggi dengan Rasulullah. Ahlu Sunnah tolak. Dalam majlis Ahlu Sunnah, Antum kena semayang seperti Rasulullah. Kenapa? dia orang yang paling tahu makna salat saya katakan kenapa para sahabat jadi mulia kerana mereka 100% dalam jiwa nak mengikuti Rasulullah pasal itu kemuliaan datang kemuliaan datang kerana kita nak jadi pengikut Rasulullah kita nak mencontohi Rasulullah kita nak meneladani Rasulullah kita nak ikut Exactly macam Rasulullah Kemuliaan Tuhan beri pada kita Dalam majlis lain daripada Al-Sunnah Antub akan kagum dengan benda lain Al-Sunnah tidak Al-Sunnah tidak Al-Sunnah bukan ajak kita kagum dengan Rasulullah Beriman dan meletakkan dia Pada tempat Rasulullah Dia utusan. Orang tu bagi amalan ni, orang ni bagi amalan. Ahlu sunnah mengajak kita bertanya, adakah ini daripada Rasulullah? Kalau orang tu kata ya, ahlu sunnah bertanya, sahih ke tidak? Sahih, ambil. Tidak sahih, tinggalkan. Kalau tidak sahih, cari sampai sahih. Mana bukti-bukti? Orang buti bukti Gelada habis. Bongkak. Gali. Kaji. Kenapa? Insan yang paling takwa, Paling warah. Paling kena Tuhan. Paling reti pasal Tuhan. Paling tahu pasal alam gaib. Rasulullah. Tak ada orang nombor dua. Tak ada orang nombor tiga. Tidak ada. Berapa kali baginda mimpi Tuhan? Tak ada. Tiba-tiba Abu Yazid dan Abu Turab ni bercakap mimpi Tuhan. Tiba-tiba orang angkat, kata orang Kita tidak boleh menolak perkataan mereka Kerana makam mereka tinggi Bullshit man Sorry ya, saya minta maaf Saya tak boleh tolak langsung Bak-bak lain boleh tolak langsung Akidah saya tak boleh tolak langsung Nak marah, nak tengkat Kita akan jawab depan Tuhan Kita berpegang pada dalil Bullshit saya ulang nabi hah dah saya bermaksud kena pula demi Allah saya katakan ikhwan demi Allah demi Allah saya katakan tidak ada manusia lebih mulia daripada rasulullah tidak ada demi Allah tidak ada manusia lebih warak daripada rasulullah tidak ada demi Allah saya katakan tidak ada manusia lebih mengetahui hakikat agama ini lebih daripada rasulullah kerana itu untuk faham agama ini untuk capai makna ikhlah Untuk capai makna takwa, Untuk capai makna apa sahaja Dalam agama Mesti mengikut Rasulullah Tak boleh keluar Daripada perjalanan Ini kita kata apa Ikhwan Satu perjalanan Siapa keluar daripada perjalanan ini Dia tidak akan sampai pada Tuhan Dia tak akan sampai pada Tuhan Itu etika saya Itu pegangan saya sebab kita boleh bawa. Pembohongan. Kebatilan kita bawa. Apa Quran kata pada kita? وَمَنْ ya an عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِيلٌ Kita tengok bagaimana penyimpangan itu berlaku. Surah apa Ustaz? Surah saya lambat sikit lah. Wa man an zikri Rahman sesiapa yang berpaling siapa yang hidup dia berpaling daripada peringatan Ar-Rahman siapa yang hidup dia berpaling daripada peringatan Ar-Rahman ikhwan apa yang paling besar Tuhan ingatkan kita ada renung balik apakah paling besar yang Tuhan peringatkan daripada zaman berzaman sejak daripada Nuh Salam sampai Nabi kita Muhammad benda besar apa yang Tuhan peringatkan kepada umat yang kerananya kalau umat tidak ambil perhatian Tuhan membinasakan alam kita tak dapur Quran kita duduk belajar anda cuba cuba fikir apa dia paling besar Ibnu Qayyim tolong jawab dalam kitab dia ada wadawa. Dia kata Tuhan menghancurkan bumi, Tuhan tenggelamkan kaum Nuh. Kat bagi banjir besar. Kan pasal apa dia kata? Pasal dosa. Pasal dosa. Dan dalam senarai dosa-dosa ni, dosa paling besar dosa apa? Dosa syirik. Kenapa manusia boleh buat syirik? manusia boleh buat syirik kerana meninggalkan ajaran Rasul yang dihantar sebab manusia dengan akal dengan, dan kekuatan jiwa dia dia tak boleh lawan syirik pasal syirik ni adalah saintifik dia very saintifik anak menangis bagi pakai tangkai, diam so nak apa daripada tu kita bukan sembah tangkai kita ambil menafaat tangkai je diam budak tu, itu kita harap sama juga awak makan ubat, lega. Awak bukan sembah ubat. Awak hanya nak ambil manfaat ubat. Oh, ubat. Makan, lega boleh. Tangkai pakai, tak boleh. Syirik adalah saintifik. Lepas tu, umat tak boleh tolak syirik. Zaman dulu. Apa? Jumpa bomoh Dan, apa yang bomoh kata, exactly mendapati. Tu umur anak ni anak, anak lampuk ni. Si harakat anak anak perempuan. Cuba tengok Ustaz. Dia pun membang membang apa ke segi? Ha oh, dia kata perempuanlah. Ha. Oh. Beranak beranak perempuan sungguh. Zaman tu bukan ada scan. syirik pada zaman tu scientific. Macam mana nak tinggal? Akhirnya hantar ta Betulkan benda ini. Betulkan benda ini. Pasal itu tidak ada benda besar. Benda lebih penting. Apa yang Tuhan peringat kita dalam Quran. Melainkan Tuhan suruh kita mengikut Rasul yang dihantar. Ketaatan kepada Allah. setara dengan ketaatan kepada Rasul. Bahkan ada ayat. wa Waman yuti'an Rasula Faqad ata'a Allah. Dahsyat ayat ini. Sesiapa yang menta'ati Rasul. Yang kami hantar, dia mentaati Allah. Jadi dalam ayat tadi, Tuhan kata, وَمَيْ يَعْشُ عَنْ زِكْرِ rahman, Siapa berpaling daripada peringatan? ar Al rahman Allah hantar Rasul, suruh dia ikut. Dia tak ikut, dia berpaling. نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ Kami letak di sebelah dia syaitan yang kawan dengan dia. Selama-lamanya syaitan itu kawan dia. Antum Mubalara ayat ni apa? Tadabur dia apa? Kalau satu benda kita buat tak ikut jalan Rasul Kita berada pada jalan syaitan Pasal tu hal sifat Tuhan Nama Tuhan Bukan kita yang bagi Orang tanya soalan Ustaz, Tuhan ada tanah mana? Saya panggil Ustaz Amar, panggil Ustaz Yuk, panggil Ustaz-Ustaz lain duduk sembang Tuhan duduk tanah mana? Betul, itu Ustaz-Ustaz semua, marilah kita ijma' Tuhan duduk di hati langit. Kita ke kata? Nabi ke kata Tuhan duduk di hati langit? Tak. Siapa berani meletakkan sifat Tuhan? Siapa berani buuh nama Tuhan? Walam yakullahu kufuran ahad. Tuhan bukan anak dan dia bukan bapa pada siapa-siapa yang kita boleh buuh nama ikut suka. Tuhan yang menurunkan ayat, Tuhan yang turunkan ayat, sumastawa alil arsi, dia bersemayam di atas aras. Kalau aras itu makhluk, dia di atas, dia di atas segala makhluk dia. Pas itu dia antara sifat sumastawa alil arsi, sifat ulu ketinggian Makhluk semua di bawah, dia di atas. Dia bukan alam, dia bukan boleh dapat dilihat dalam mimpi. Kalau Tuhan boleh dapat dilihat Doa Nabi Musa patut dimakbulkan Dalam surah Al-Araf Rabbi arini Unzur ilai Tuhan tunjuklah hang Aku nak tengok Wa Allah Musa Taklimah Tuhan aku nak tengok hang. Apa Tuhan jawab Lantara ni, lantara ni. Hang tak boleh tengok aku Siapa tu Musa Tuhan kata lantara ni atau kita ni boleh tengok Tuhan. Come on baby. Don't tell me like that. Tidur biar cukup. Musa termasuk ulul azmi. Lan tarani. Tukar kita sebut, Quran sebut. Quran sebut. Saya ada Ustaz saya Ustaz yang paling berjasa dalam hidup saya Ustaz Bakar meninggal dah di imam besar Muzik Negeri Dia orang pada, pada Orang apa orang bagantian Dia mengaji dengan Syekh Yusuf Di pondok Pondok Sungai Bakar Guru saya yang pertama Saya mengaji pada umur saya 11 tahun Sampai 23 tahun Semua kita Mengaji dengan dia Saya tengok kelebihan dia ni dia kalau baca doa Dia baca Quran Dia murah ayat mata Dia murah ayat mata Dia tada tangan Dia kata, Allahumma 2-3 minit kita tengok Ayat mata dia Bukacau Satu hari saya tanya dia Saya tanya Ustaz Ustaz perasan tak perasan Tak tahu lah Tapi saya perasan lah Saya tengok Ustaz ni Tuhan bagi lembut hati lah. Dia dia sambung mengaji di India Di Dio Bandi Dia mengatur oh, Nah Aziz sekali Satu jamiah tapi Tuan Aziz, sini lah. Ngaji di India. Dia kata kat saya, dia kata, Bila kita baca Quran, kita baca Quran, kita sebut nama Allah. Satu benda kita kena sedar, dia kata. Kita kena ajak, kita kena gerak hati kita, jangan-jangan terlupa terlalai benda-benda ni. Apa dia? Kita kata, A'uzubillahimina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dia kata sedar tak Bila kita masuk je pada ayat Quran Kita sedang membaca balik Kalam Tuhan itu Kalam Tuhan Hurufnya Barihnya semua daripada sisi Tuhan Yang tak ada Campur tangan manusia Lepas itu Al-Sunnah menyatakan Quran itu kalam Kalam Allah bukan makhluk mana dia kata kita duduk ulang balik. Satu demi satu. Inilah kalam Tuhan. Yang turun pada malam Al-Qadar. Daripada Loh Mahfuz ke Baithil Aizzah. Turun kepada Nabi sikit demi sikit. 23 tahun selesai. Macam mana kita nak angkat suara? Kita mendapat arahan daripada Tuhan. Dia kata proses mendidik jiwa. Saya tengok dia kalau dia baca kitab ke. Dia baca ceramah ke. Bila sampai ayat Al-Quran surah dia akan rendah. Dia ceramah darah macam mana pun. Kita kena berjuang. Kita kena berjuang. Bila sampai Allah Ta'ala berfirman. Dia akan baca Quran dengan suara yang indah. Saya kata saya saya sedang-sedang tu ada pada diri ustaz. Kata. Dia kata tak boleh. Macam mana anak nak angkat suara. Di atas kalam Tuhan. Ni kalam Tuhan. Bagaimana anak nak jerka? Saya kata kat dia. Saya kata ustaz tu yang Musa bakar angkat suara naik. Bepi kat dia pa dan hal depa itu bukan hal anak ni kalam tuhan beta kalam tuhan yang kata zalikal kitabu la raiba fi kalam tuhan cenana nang kaso macam mana anak nak bagi tafsiran yang kedua Ini kalam tuhan turun kepada rasulullah eh, kita kena sedar benda tu summastawa alal arsy kalam siapa tu jadi, siapa yang boleh ulah ayat ni? Rasulullah. Bukan kita. Bukan guru kita. Bukan syih kita. Rasulullah. Apa kata Rasulullah tentang ayat ni? Suma stawa ala l'arsyih. Lepasat tu, kena dihati-hatikan. Lepasat ciri ahlu sunnah tidak berpaling daripada Quran dan sunnah. Ciri ahlu sunnah. Ahlu sunnah dapat dikenal. Dia tak berpaling daripada Quran. Berpaling saja daripada Quran, nuqayid lahu shaytanan fa huwa Allah akan hantar syaitan pada kita dan dia dengan kita jadi apa? Karin, member dekat. Qarib maksudnya rapat dia dengan kita. Apa semua kita buat dia akan dia akan bawa pi. Tu kena dia hati-hati -hati kan ekah. hati hatikan Apa Quran kata pada kita? Qul manka dalam surah maryam katakan sesiapa yang berada di dalam kesesatan falyamdud lahu madda kami akan panjangkan tempoh sesak dia tadi kerana dia dengan syaitan syaitan ni umur panjang anjang Kan kita Fal yamdud Fal yamdud Lahu Madda Kita mengaji tajwid kan Mak Mak Mak asli Mak jaiz da, da, da, da, Ada dalam Dalam tajwid Dalam ilmu tajwid ni Dia ada tiga mak Mak jaiz Bukan ha, mak. Saya masa interview taulia gagal Tengah sini lah saya baca, ustaz dia suruh saya baca surah Alif surah Al-Araf. Saya buka Quran saya baca. Ha? Alif La mim mim ra kam isoklah. Mim soal. Kan? So, kan? Tu dia tanya saya. Alif La mim dia hmm tu dengung. Dia kata ni nama apa? Saya kata makrit li sukun. Oh, Allah. Dia kata memang tak kenal sungguh dia kata. Bukan Mak Arif di Sukuh Memang tak kena Sukuh Dia kata kat saya Ni Mak apa Saya kata tak lepi Tak nampak kata, Mak wajib kena tak Haa Saya kena Mak wajib Dia kata sebut satu Mak wajib Saya baca إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْعَ جَاءَ Berja'ah tu cerita mak wajib. Orita Mak wajib kenal. Kita kenal wajib. Hak sunat tu apa kita? Gagal lah. Gagal. Tak kalah boleh jadi tu. Imam So'ah. Mak. Mak lah bahasa Arab. Mak maksud dia panjang kan? Panjang. Quran kata, فَالْيَمْدُّ لَهُ مَدَّا Kami panjangkan. Bagi dia tempoh kesesatan. Man kana... Man kana fi dalalah... Sesiapa yang hidup dalam kesesatan. Siapa tadi? Hat tadi. Wa mai yashu an zikri rahman. Siapa yang berpaling daripada zikir ar-rahman. Nuqayit lahu syaitan. Fahuwa lahu... Nuqayit lahu syaitan. Kami bagi dekat dia syaitan. Syaitan tu karin dia. Berapa lama? Quran kata... Qul man kana... Fidhalalah. Sesiapa yang dah sesat macam ni, dah tak ikut azikr, bagi kata syaitan, syaitan bersama dengan dia, faliyam dudlahu madda. Kami bagi tempoh sesat dia panjang. Haa, oh, ikhwan. Lepas itu nak keluar daripada sesat ni, ikhwan, satu perjalanan yang panjang. Lepas itu dia akan membayangkan kepada kita, ikut Rasulullah ni paling bahaya dan paling susah dan tempoh nak berfikir nak keluar tu sangat lama. Terus sangat lama. Bila kita kata kembali pada hadis-hadis yang sahih dia kacau kepala otak kita. Kita cerang apa dia hadis daif, apa dia hadis palsu. Orang, orang boleh jawab dengan kita apa dia? Iyalah memang hadis tu palsu. Palsu pada satu ulama, sahih pada ulama yang lain. Allahu akbar. Hadaz Allah. Ini macam dia kena TV lah. <SILENGALAN> mana kaedah dia pakai? Mana kaedah dia pakai? Tapi rojak atas mana tu? Diapon ni tak bagi pakai hadir da'ih. Dia pun senang-senang memasukkan hadid da'ih. Dia pun tak tahu ulama kata hadir da'ih lebih baik pada kepala otak. Allah. <SILENGALAN> Ini bila kena TV. Hai ya Kita saya katakan Semalam ada sahabat datang jumpa saya. Dia minta maafkan dengan saya. Saya -sat saya minta maaf ngusa. Eh saya kata kenapa minta maaf? Saya tak pernah jumpa sahabat pun saya saya duk maki ustaz banyak dah. Ha maki saya. Saudah. maki saya. Maki saya masa bila? Atau so, saya tengok YouTube dia pada duk viral gambar macam-macam pasal ustaz saya maki ustaz teruk-teruk. Kita dua minggu sudah saya cuba Dengar ceramah Ustaz Hal panjang-panjang Saya ambil pada satu pagi sampai empat pagi Dua minggu Ustaz Selalu saya dengar akar-akar Ayat acar Ayat pusong Hantu yang hangat lah Saya dengar memang saya marah Saya marah betul, -betul kat Ustaz Saya laknat Ustaz sungguh-sungguh lah. Saya kata macam Okey lah laknat lah Nanti sahabat meminta maaf saya Tak tahu lah Ustaz Bila tu ada pikir balik, pikir balik, pikir balik saya kata ada dua benda dalam ceramah ustaz saya dapati, ustaz mengajak kembali pada Quran dan Sunnah saya notakan, dia kata, saya notakan berapa kali ustaz ada ulang dalam satu ceramah benda ni saya pengkir, saya semayang, hmm, saya minta ada satu ceramah tu ustaz kata kita baca mustaqim dalam semayang pegang jantung kita kuat-kuat minta pada Tuhan, hang tunjuklah jalan yang lurus kat aku, ya Allah Jalannya yang hang bagi kat Rasulah saya minta, Ustaz. Saya minta sungguh-sungguh ke Tuhan. Saya minta sungguh-sungguh ke Tuhan. Kembali pada Quran dan Sunnah. Kembali pada Quran dan Sunnah. Dan kembali pula pada hadis-hadis yang sahih. Saya, malam ni saya main jumpa usaha, Saya minta maaf. Saya rasa, Ustaz tak, tak sesat tak akan mana. Maksudnya sesat juga lah, tapi tak akan mana. sahabat saya kata tak apa sahabat saya bisa dimaafkan dosa saya pun Tuhan maaf takkan dosa orang saya tak boleh maaf bisa dimaafkan tak ada hal tak ada hal termasuk satu ustaz satu ustaz jumpa saya jumpa kat komentar anak anak nak pikul kuliah anak malu lah seandainya orang tengok anak duduk kuliah hinta, pasal anak pasang kesek ayat acak anak anna pasang dalam masjid. Anna kata ustaz lagu ni tak patut dimaafkan. Kalau ikut undang-undang Islam patut kena pancung. <SILENCIN> Pasal menghina tersaung. Ustaz, ana sebut lagu tu kat enta dalam ceramah ana pasang gambar enta. Satu masjid marah kat enta. Saya dengar ada cakap kan? Kepia saya pi belakang Juga Ruben. Kan. <SILENCIN> lagu ni padah juga. Tu saya kata dia mana? <SILENCIN> tak nak no. Ana nak minta maaf. Ana nak piku leh enta ana takut sat ni kawan-kawan yang, yang tengok ana pasang video tu dia kata tengok pi pula kuliah ajak noh. Ana ha minta maaf lah kat enta ana. Saya kata nak minta maaf yang mana ni? <laughs> Tersembang ada tu nak minta maaf. Saya kata nak minta maaf eh, kat ana nak minta maaf yang mana? Ana nak minta maaf yang ana. Ana pi kata kat enta itulah boleh bunuh enta halah darah enta. Ha, tu anak minta maaf ha, tu saya kata yang pasang video tu yang tu tak minta maaf lah dia kata yang tu dia tak ada tapi kata ayat acang katalah ayat longkang ayat layak ayat acang teruk dia tahu tak <tuh -tuh. <tuh. anak minta maaf saya kita bisa dimaafkan dosa saya pun Tuhan maaf banyak dah tambah dosa orang pasal tu memerlukan pemikiran duduk dengar bila kita simpan kita, kita, kita, kita jolok kita jolok kepala otak kita daripada fikir kan surah az-zumar kata Satu teguran, persiapun hadis tak baca lagi hmm. Kita terus kepada hadis Hadis ini nak baca lima minit aja. Ya. Tu yang muka lima panjang Hadis ini khutul iman adalah hadis daripada Abizar Al-Ghifari Abizar Al-Ghifari Di antara sahabat-sahabat yang besar Yang awal-awal masuk Islam Abizar Hadis ini adalah hadis kursi tapi hadis ini diruayatkan oleh imam muslim. Kita tengok yang melayu itu. Diruayatkan daripada Rabnya. Perkataan itu... fi mayarwihi Bermakna hadis ini hadis kudusi. Hadis kudusi ini dia ikhwan tak banyak yang sahih. Ini di antara yang sahih. Di antara yang sahih. Ha? Apa dia? 24. Hadis yang ke-24. muka surat 35 Dalam hadis ini Nabi kata annahu qala Nabi kata Allah Taala berfirman ya ibadi wahai hamba-Ku Allah kata wahai hamba-Ku inni haram tu zulma ala nafsi Allah kata wahai hamba hambaku sesungguhnya aku ...mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharaman falatazalimu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Waja'altuhu bainakum muharaman. Dan aku jadikan di antara kamu juga haram, yakni kezaliman. Fala tazalimu. Maka janganlah kamu menzalimi. Dari sini kita tahu dan daripada ayat Al-Quran, di antara benda haram ialah zalim. Zalim itu benda haram. Ada balasan yang besar. Cuma apa makna zalim? Kita tahu, ikhwan, para ulama kata zalim ini, kita menghalang satu orang itu dapat hak dia. Hak dia. Ataupun zalim dibaca dengan meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Kalau kita bangsakan kezaliman itu pada agama Bermakna kezaliman itu Firman-firman Allah Hadis-hadis Nabi Yang kita meletakkan maksud Ayat Allah dan hadis Nabi bukan pada tempat dia Itu satu kezaliman dalam ilmu Secara kita ni kita tahulah Merampas hak orang Tak bagi hak orang Walaupun kita tak bagi hak dia tu nampak macam undang-undang Tetapi hati kita nak salim dia Lepas itu perbuatan zalim berpunca daripada hati nak buat zalim. Kadang-kadang perbuatan itu berjalan mengikut undang-undang. Tetapi kita yang merancangkan undang-undang itu... ...supaya tertunai hajat kita. Kita tak mau bagi benda tu pada dia. Kita masuk dalam makna zalim. Jangan buat zalim. Allah haramkan. Kemudian Allah berfirman... ...Iya ibadihi... ...Allah kata... wahai hamba-hambaku... ...Kullukum dallun illa man hadaita. Allah kata... wahai hamba-hambaku... Setiap setiap kamu adalah sesat. Tak ada hidayah. Melainkan siapa yang aku hidayahkan. Illa man hadaita. Melainkan sesiapa yang hadaita. Dia dihidayahkan. Dan cuma boleh bayanglah. Di zaman tak ada Nabi memang tak ada hidayah. Bila Nabi Mai ada hidayah. Bila Nabi Mai pula ada hidayah. Ada pula. Tersekat kita daripada kenal Nabi. Tak dapat hidayah juga Maka Allah beritahu pada kita Walaupun pencarian kita pada hidayah itu Usaha kita Tapi Allah Ta'ala kata man Aku yang bagi Pertanya Kita tak ada sombong Kita tak ada sombong bila kita dapat hidayah Tuhan Kita tak sombong Kita syukur kepada Allah Kita syukur kerana kita mendapat hidayah daripada Allah Allah kata Fas tah duni ahdikum Allah kata, minta lah hidayah ke aku, aku bagi. Minta pada Tuhan, aku bagi. Pasal tu banyak benda ada dalam hati, tapi kita tak minta. Minta, sebut di mulut. Kita nak apa? Sebut di mulut. Dalam hati ada banyak benda, tapi kita tak lafazkan. Tengah malam, satu per yang akhir, lafazkan. Allah Ta'ala kata, minta hidayah. Nistayat aku bagi hidayah. Pohon hidayah, aku bagi. Allah kata, Ya ibadih, Wahai hamba-hambaku, Kullukum jai'un, Illa man ata'am tu. Wahai hambaku, Kesemua hamba ni adalah lapak, Malaikan orang yang aku bagi makan. Kekayaan ni semua ni anugerah Tuhan. Allah bagi pada kita. tu lampak kerak dia, ya, tu lampak kerak Tuhan punya. Darah berjalan dalam badan, Semua Tuhan punya. Allah kata, First, Tata'imuni uta'imkum Allah kata kepada kita Mintalah kepada aku Rezeki kamu, makan, minum kamu Aku bagi hampa makan Ya ibadih, wahai hamba-hambaku Kullukun ma'arin Hampa ni semua kata Allah dalam keadaan bertelanjang Tak berpakaian Ilaman kasautuh Malaikan siapa yang aku bagi pakaian Renunglah hari kita keluar daripada perut muak kita Macam mana kita Ia Allah kata Allah kata Minta lah kepada aku Pakaian Aku bagi pada empat pakaian Pakaian ni salah satu maksud dia apa ikhwan Benda yang menutup Aib di badan Minta supaya Allah tutup aib kita Nesai Allah akan tutupkan Ya ibadihi, wahai hambaku, innakum tuhti'una bil laili wal nahar. Allah kata, wahai hambaku, sesungguhnya innakum, sesungguhnya hampa ni, tuhti'una bil laili wal nahar. Pada waktu siang, pada waktu malam, hampa semua buat salah. Wa ana aghfiru dhunuba jami'ah. Akulah yang ampun dosa hampa semua. Fas taghfiruni, minta ampunlah pada aku, aghfir lakum. Nesayah akan aku ampun segala dosa-dosa kamu. Ya ibadih. Allah kata, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Innakum lan tablugu adhari. Fatadhuruni. Allah kata, wahai hamba-hambaku. Hampa ni hidup dalam keadaan. Lalu beli aku Kalau mudarat sampai ke hampa ni hampa tak boleh tanggung. Kalau hampa hidup, aku bagi mudarat pada hampa, hampa tak boleh tanggung. Kaca Allah. Walantab beli aku nafsi, Allah katakan kepada kita, kamu tak akan mampu bagi manfaat kepada diri kamu. Kamu tak akan mampu bagi menafaat kepada diri kamu. Sehinggalah kata Allah Ta'ala, aku izinkan menafaat itu sampai pada hamba. Ya ibadihi, wahai hambaku, لو anna awalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, kanu ala ataka kalbi rajulin wahidin minkum. Allah kata wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya orangnya awal daripada hampa, orangnya akhir daripada hampa, di kalangan manusia, di kalangan jin, kanu Allah ataqah lebih rajulin. Allah kata, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti orang yang bertakwa. Allah kata kalaulah manusia ni manusia yang awal, manusia yang akhir jin, manusia semua campur semua campur-campur ni semuanya kita kira satu semua ni kira bertakwa Allah kata fi mulki tak akan bertambah kerajaan aku sikit pun Allah nak ajak kita tawadah kalau orang awal, orang kemudian jin, manusia, semuanya takwa takwa yang kemas dan baik sikit pun takkan tambah kerajaan Allah artinya manfaat takwa tu balik pada kita artinya ketakwaan itu kita yang kita bertakwa untuk menfaat kita bukan kerana Allah jalla wa ala bukan dia balik kepada Allah jalla wa ala Allah kata ya ibadi wahai hamba-hambaku kata Allah Wahai hamba-hambaku Law anna awalakum Wa akhirakum Wa insakum Wa jinnakum Qamu fi sa'idin wahid Fasa'aluni Faa'ataitu Kula insanin mas'alata Allah kata Wahai hamba-hambaku seandainya sejak seandainya orang, orang yang awal orang yang akhir manusia dan jin semuanya semuanya Allah Ta'ala kata berada di satu tempat sa'idah sa'idah ni satu tempat kita duduk ragah ke satu tempat semuanya duduk satu tempat Antum bayang banyak mana manusia ni banyak mana jin ni semuanya kata Allah Ta'ala fa saaluni semuanya minta kepada aku. manusia minta kepada Tuhan permintaan yang tak sama. Allah kata kalau semua tu minta dekat aku, kalau semua tu duduk setempat minta ke, minta kepada aku. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fa a'taytu kull insanin mas'alata. Kemampuannya aku miliki, aku akan tunaikan permintaan dia, kulu insan, tiap-tiap seorang tu punya tu, permintaan yang tak pernah sama tu, aku bagi satu persatu. Allah kata, ma naqasa zalika mimma'indi, illa kama yanqusul mi khiyat iza udh khilal bahr Allah kata aku berikan permintaannya maka apa yang ada di sisiku apa yang ada dekat tuhan Allah taala kata ma naqas zalik mimma sikit pun tak kau kurang pun semua minta jin minta manusia minta dengan hajat macam-macam katalah minta pula pada tempat yang satu serentak minta Aku bagi tiap-tiap permintaan hampa. Aku bagi semua ke hampa tu. Allah Ta'ala kata, hampa ingat dekat aku korangkah? Aku tunai semua hajat hampa. Satu pun tak pernah kurang di sisi aku. Macam mana ya ya'la? Macam mana ya ya'la? Tak pernah korang. Tambah boleh letak jari angkat. Hmm manfaat ayat laut diambil tak pernah kurang tak pernah korang ya ibadi wahai hamba hambaku ku tengok kadang-kadang Allah Taala ni dia ungkit dia ungkit satu satu satu dia ungkit dia ungkit dia ungkit last sekali kita akan tengok apa dia nak bagi tahu kita Allah kata ya ibadi wahai hamba hambaku ku inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum Summa uawfi kum Allah kata wahai hamba-hambaku sesungguhnya semua amalan semua itu amal-amal yang kamu semua amal kamu itu kata Allah Taala yang aku tulis untuk kamu. Kemudian aku sempurnakan. Faman wajada khayra, faliyah madillah, waman wajada khayra dzalik, fala fala fala illa nafsa. Allah kata kepada kita Ni ni kemuncak dia tu Han nak kata yang ni Yang daripada atas tu Satu persatu Kemuncak dia dia nak kata yang ni Dia nak kata apa Faman wajada khairah Kalau lah hampa ni dalam hidup hampa Hampa buat baik Faliyahamadillah Puji lah aku banyak-banyak Puji aku banyak-banyak Waman wajada khairah dhalik Siapa dalam hidup dia tak dapat buat baik Terhalang buat baik فَلَا يَلُو مَنَّا nafsah, Jangan dia mencelak. Malaikah celalah diri dia sendiri. Lepas apa ya, kawan. Untuk tengok daripada atas tadi, Tuhan kata, Jangan buat zalim. Aku tak bagi. Bukan kata kita tak boleh buat zalim. Tuhan kata aku pun tak buat zalim. Satu. Allah kata apa dia? Allah kata, Hampar semua sesat. Aku bagi hidayah. Allah kata, Minta hidayah ke Aku. Hampa semua lapak, tak ada makan, tak ada minum. Aku bagi minum ke hampa, aku bagi makan. Minta rezeki ke aku. Tuhan suruh kita minta ke dia. Bukan minta dekat kubur keramat-keramat tu wali. Minta dekat Tuhan. Allah kata hampa semua tak ada pakaian, telanjang. Aku bagi hampa pakaian, minta pakaian dekat aku. Allah kata hampa semua siang malam, pagi petang banyak dosa. Aku ampun dosa hampa, minta ampun ke aku. Allah kata hampa hidup ni benda paling takut, mudarat dah hampa tahu, hampa tak ada kekuatan menghalang mudarat dah hampa tak ada daya nak bagi manfaat mai semuanya dengan aku kata Allah Allah kata kalau hampa semua minta kepada aku kalau hampa semua bertakwa pada aku kalau hampa semua iman pada aku sedikit pun tak akan tambah kerajaan aku aku macam akulah sempurna sifat sempurna sifat Tuhan Allah kata Kalaulah hampa semua ni Duduk setempat dan minta pada aku Aku akan tunaikan tiap-tiap ajak hampa Tak akan berkorang sikit Apa yang ada kat aku Kita dah ambil dah banyak benda Kita ambil daripada Tuhan ni Tak kurang sikit pun apa yang Tuhan miliki Allah kata wahai anak Adam Amal hampa Tak ada satu amal hampa yang aku tak tahu Aku sempurnakan hidup hampa Dah dia semua tu. Yang ni dia nak abang. Dia nak abang apa? Jangan sombong. Jangan lupa dia. Kalau kita berpeluang buat baik. Semua tu kata Allah. Faliyahmadillah. Pujilah Allah. Pasal tak ada benda dalam hidup kita ni. Yang tak melibatkan izin. Daripada Allah. Semua melibatkan Tuhan. Dan kalau hampa terlepas daripada kebaikan. Janganlah falayalu manna illa nasah. Tak ada siapa yang patut hampa cercah. Melainkan cercahlah diri hampa sendiri. Pasal apa, Ya Khoan? Peluang Tuhan bagi ini... Rezeki Tuhan bagi ini cukup banyak. Cukup banyak. Nak kata tak hati... Nak kata tak faham... Tak boleh, Ya kawan. Tak boleh. <tuh> Jalan hidup kita ni... Oh, Masya Allah, Ya kawan. Kebaikan... Datang ni... Silih berganti depan mata. Kita kena rampas. وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ min rabbikum, bersegera, bersegera, ambil, kita belajar ilmu ni masya mashaAllah, ustaz kasar ada ustaz tak kasar ada antunak macam mana kalau ada orang kata saya tak hati lagi agama tak tahu tak tahu, dan kalau kata kita kata kita dapat kerana kita usaha tak, Tuhan kata minta lah hidayah kat aku minta lah ampun kat aku, semua Tuhan bagi. hidup ni macam cuci tangan Umar tersedia Semua dah Macam kita kahwin Bini kita dah semayang Dah tutup aurat Dah reti baca Quran dah. Kita kahwin dengan dia Dan cuci tangan Apa tak boleh ajak Kita cuma keluar lah, Bila berjalan Makan keturi dengan dia Kita kata ni Ini, ini sawjana Dah syak lah, Pakai tutup aurat Elok Mengaji elok Berhadap Tengok siapa lelaki dia Kita cuci tangan Bukan kita buat apa pun kita temuh mak kita beranak kita ke alam dunia langit ada bumi ada rezeki ada semua ada semua ada siap kekuatan <coughs> riang semua tuhan bagi la haula wala illa billah jadi hadir kursi nak bagi kepada kita ikhwan pertama sifat zalim bukan sifat tuhan yang kedua di antara hak dan batil tuhan wahdaina najidain. tuhan nampak dua jelah ikut rasulullah tak akan sesat demi Allah tak akan sesat ikut cara Rasulullah kita maksud kadang, -kadang ikut Rasulullah ni apa dia macam surah al-baqarah kata udkhulu fi silmi kafah semua semua tak lepas lagi kita baru ikut bab salat, bab akhlak tak lepas lagi kita ikut bab akhlak bab muamalat tak lepas lagi semua dah kita ikut bab hidayah hidayahnya Allah bagi pada Rasulullah akarna ha, itu ikhatul iman hadis hadis kursi ni di antara hadis-hadis yang besar yang kita baca pada malam ni ini, ini hadis imam muslim hadis yang besar menafikan kezaliman dan menafikan setiap orang dilahirkan dalam keadaan dia terinaya tidak ada inaya ilmu inaya apa-apa tidak ada kalau agama ini kita kata ini agama besar dia mengharangkan penghinaan dia tak benar kita buat naya dalam hadis muslim Nabi sebut apa dia? Jangan kamu doa kecelakaan untuk diri kamu. Jangan doa kecelakaan untuk diri kamu dan harta kamu. Ya Allah bagi aku mampu hebanglah. Oh jangan. Dulu ada lagu kan Imran. Imran kan Amran kan? Dia dengan dia kawan dengan Azizah. bapa Azizah tak suka. Masa dia syok kat Azizah. Dia ononaku oh, Azizah. Dia tak tahu bapak Ajijah tak tahu lagi Cantik apa? Macam logo tu? Cantik? Loh sengak tu kan dia ni? Amran cantik apa? Cantik kulitmu Dah dah juga tengok Cantik kulitmu Lepas tu bak apa? Bak sutra Elok parasmu Bak apa? Amboi Amboi berlaku nombor no. satu <laughs> Sengak sunyi <laughs> Di belakang tu Oh nonaku ku Azizah kan Okey lah Okey lah nona ku Masa tu dia bercinta dengan Azizah Bila sekali bapa Azizah tau Dia tukar lagu Amran tukar lagu Dia kata oh Tuhan kau cabutlah nyawa ku Maknanya Amran tu dia tak jumpa hadis ke 24 ni <laughs> Dia tak jumpa dia ni tak boleh. Kita tak boleh minta mati. Kita hanya boleh kata, Ya Allah, kalau hidup tu baik untuk aku, hidupkanlah aku. Kalau mati tu baik pada aku, mati kalah aku. Yang kita minta apa dah? Kebaikan. Maka hadis ni tak boleh kita minta laknat pada orang. Tak boleh kita zalim orang, walaupun dia musuh kita. Walaupun kita tak suka dengan dia, hak dia adalah hak dia, kita tak boleh rampas. Bagi hak dia hak dia adalah hak dia hak makan, hak minum, hak bersuara, hak hidup hak dia, hak dia kita bercerai, orang bercerai, suami isteri bercerai sekalipun kebanyakan dalam cerai suka buat zalim, apa dia? perempuan dalam sistem cerai perempuan suka buat zalim, apa dia? hak anak dia halang lelaki dia dia marah kat lelaki dia ini biasa perempuan jahil murakaplah perempuan mengaji tak buat lagu tu jodoh pertemuan dengan Tuhan sedangkan lidah kita kita pakai bekasuk lidah aja kan? sedangkan lidah lagi tergigit ialah eh, betul, -betul ke lidah lagi tergigit ke kita saja gigit lidah kalau setinggi ha? siapa makan-makan tergigit lidah ke tinggi orang tertua kata kita sembang-sembang tergigit lidah tanda orang duk maki kita sedangkan lidah lagi tergigit ini kan pula suami suami isteri Buang yang keruh, ambil yang jernih. Baru teguh pribadi. Betul lah. Sampai bercerai. Tak apalah, jodoh dengan Tuhan cerai cerai bukan hina. Berapa kali saya katakan? Cerai tak hina. Cuma sebab-sebab cerai saja kita nak tengok. Tak boleh bahagia, tak boleh bahagia cerai. Cari orang yang boleh membahagiakan. Herman Sino ada menyanyi satu lagu, Herman Sino apa Harmatino kata apa jangan dikenal macam mana Harmatino ada kata biarkan dia pergi nampak ya, orang bukit jati <laughs> ha. carilah insan yang suci kan dia kata kalau kau sudi aku jadi pengganti itu yang dia nak habang kalau kau sudi aku jadi pengganti nampak ha. ha. Eh, huh? mana dia tak tidur. Ah, alhamdulillah. Abang kita jangan tidak gelisah. Bagus. Dia boleh fokus. Ah, okey alhamdulillah. Hmm. Jadi, idea macam tu. Ada orang macam kata SM Salim kan, hanya tanah dan cangkul memisah kita. Sampai kemati. Tapi cerah-cerah, cerita orang zalim. Lah. Tapi jangan buat zalim. Jangan pecherita dekat orang selama saya kahwin dengan dia dia macam ni dia macam ni jangan. jangan. Itu adalah rahsia perkahwinan. Kahwin dengan lain. Kahwin lain. Dapat suami baru baik bukan main. Alhamdulillah. Jangan kufukan laki baru dengan laki lama. Jangan cerita aib laki lama kat laki baru. Abang romantik ah. Abangnya lama tu dia Tak Sabar. Hmm, tak sabar, tak ada apa-apa. Abang ni bagus lah. Abang tengok cool, Alhamdulillah. Misal potong elok, semat. Bila kita nak buat lagu tu, laki kita hak baru ni, lebih benci kepada. Jangan begitu. Macam kita, kita kawin bini baru? Jangan kita rosakkan bini lama. Lalu orang kata, isteri abang baru ni bagus, eh. tak ada minta buat lah. Baru telan Elioq tau dah nak makan kopi. Masuk. Baru telan Elioq. Oh, tu telan telah pak kopi tu. Ha. Macam mana boleh beza telan Elioq mau kopi, telan Elioq mau lagi satu? Macam mana tu beza? Abang tau lah Elioq abang. Ya. Yeah. Hak lama tu, Allah mak, bukan kata -telia. telan. Telan ais tube dia tak bagi apa pun. <laughs> Mengelam dia nak mampoi. <laughs> Jangan kutuk. Jangan, jangan buat zalim. Suami berhak, tengok anak dia. Bagi dia tengok. Jangan buat zalim. Jangan cerita ke anak dia, bapak hang ni, mak hang ni. Itu buat zalim. Allah, Islam mengharangkan buat zalim. Jangan buat zalim. Kita jumpa orang, jangan kita ucuk pada orang, eh kawan tu kata kahan. Jangan. Zalim. Maka hadith ni, ikhwatul iman bagi kita satu kezaliman. Yang kedua, hadith ni menarik akidah kita, seluruh permintaan kita tumpukan kepada Allah. Sampai pada peringkat, Tuhan kata jangan malu minta kepada dia. Minta makan, minta minum, minta pakaian. Dan kalau kita minta ke Tuhan, apa kita minta? Ya Allah, bagilah saya senang. Kita malu dah nak minta ke Tuhan. Ya Allah, bagilah baju baru macam tu. Ulu oh, rasa macam. Hadi ni fokus kepada kita daripada permintaan yang akbar sampai pada permintaan yang asgar, kecil. Mesti minta kepada Tuhan. Tak boleh minta pada benda lain. Itu Allahu Ahad. Allah. Dia tempat kita menuju segala hajat kita. Sekecil kecil pun tak boleh minta pada makhluk. Dalam bentuk permohonan. Pertolongan lain. Sekejap saya minta sahabat. Pertolongan lain. Ini hajat kita. Minta pada Allah. Maka sampailah hidayah tertunjuk, minta dosa. Semua minta pada Allah. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Kalau hampa dapat sesuatu dalam hidup yang baik. Faliya hamadillah. Janganlah lupa sebut nama aku. Puji aku. Dan kalau hampa terlepas sesuatu, siapa pun tak salah. Hampa sendiri yang salah. Sebab hampa yang tak ambil perdua itu. Ikhwan, itu adalah natijah daripada hadis yang ke-24. Yang kita baca pada malam ini. Itu saya kata hadis ni. Hadis ini, Akhwan, daripada hadis kursi yang makna dia begitu besar, makna dia begitu dahsyat. Dia mengajak kita cara beribadah, dia mengajak kita cara berakidah, dia mengajak kita cara berakhlak. Dan dia mengajak kita cara hidup sebagai Muslim, tak sombong. Kalau orang tanya kita hidup cara Muslim tu macam mana? 24 jam pakai jubah, pakai serban ke? Dah. Cara hidup Muslim di dalamnya kehidupan secara Islam dihayati cara hidup. Yang kata muslim ni bila kita pandang nampak cara hidup macam mana ya ikhwan? Hadis-hadis semua ada pada dia. Memuji Allah, bersyukur, tidak sombong, mengajak orang kepada Allah. Itulah cara hidup muslim. Pakaian muslim begitulah. Cara hidup muslim begitulah kita pandang dia teringat pada Allah. Ini yang kita belajar pada pada malam ni ikhwan. Ya Insya-Allah lepas ni kalau Allah Taala izin kita akan tengok lagi satu hadis yang lain. Sekarang kita dah habis dah Ustaz Ahmad. Hadis 40 kita habislah. Ada lagi. Hadis 23 tak baca lagi. Oh hadis 23. Yang tu pertemuan kita lagi sekali. Kita akan tengok hadis yang ke 23. Saya bila tengok hadis saya takkan lupa. Saya kena tengok. Saya baca hadis ni silap. Itu saya kena tengok. Seriat darah-darah. Picit darah, dia kata darah, darah slow. Hmm, tegak. Yang tegak itu pula pakai hadis. Kita hari ni pelik pakai hadis, cakap hadis kita halau. <laughs> pelik. Wallahu ta'ala alam. Ini kita akan sambung balik hadis ke 23. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka